Раду вітаю в українській читальні Нині в кухрі історії Джером Кламка Джером Людина, що збилася з буття Уперше я зустрівся з Джеком Бареджем років десять тому На іподромі В одному з північних графств Дзвін щойно оповістив, що незабаром почнеться головний забіг Я ходив з проквола, заструмивши руки в кишені І спостерігав скорше людське стовпище ніж перегони. Коли знайомий жокей, що біг до стаєнь, ухопив мене за руку і хрипко прошепотів на вухо. «Вдар скільки сили по місіс Уоллер! Певне діло!» «Вдарити по кому? По місіс Уоллер!» Ще настійливіше повторив він і побіг далі. Я проводжав його з чудованим поглядом що такого вчинила ця місіс Уоллер, що я маю здійняти на неї руку. І навіть якщо вона справді чимось завинила, то чи годиться так поводитися з жінкою? В ту хвилину я саме проходив по під трибунами і, звівши очі вгору, побачив, що на дошці тоталізатора написано крейдою «Місіс Уолер, 12 до 1». Аж тоді я збагнув, що місіс Уолер – це кубила, а подумавши ще трохи, дійшов до висновку, що порада мого знайомого перекладена на пристойнішу мову Означала Постав на місіць Уолер скільки зможеш Е, ні, зузьки, сказав я сам собі Я вже ставив напевне за підказкою Якщо надумаю ще коли поставити, то заплющу очі і тицну пальцем у список коней Однак слова знайомого таки постили корінець. Вони все крутились у мене в голові, і навіть пташки над головою щебетали. «Вдар по місіс Уолер! Вдар по місіс Уолер!» Я намагався взяти себе в руки. Нагадував собі про свої давні авантюри. Однак не здоланне бажання, якщо не всадити всі свої гроші, то хоч би ризикнути півсувереном тільки сильнішого від того, що я з ним боровся. «Я почував, що як не поставлю на місіс Уолар, а вона виграє, то довіку собі не пробачу». Я був по-другий бік поля і не мав часу повернутись на трибуну, бо коней вже виводили на старт. За кілька кроків від мене під білим парасолем голосно вигукував остаточні ставки вуличний букмекер, дебелий добродушний чолов'яга з чесним червоним обличчям. «Як місіс Уоллер? спитав я його – Чотирнадцять до одного, відповів він, і хай вам пощастить Я дав йому півсоверена, а він виписав мені квиточок Я сховав його в жилетну кишеньку і побіг дивитись на перегони На мій превеликий подив місі Солар виграла Я не звик до такого і тому так схвилювався, що зовсім забув про свою ставку І згадав про неї аж за годину я подався шукати чолов'яго під білим парасолем. Але там, де я начебто покинув його, ніякого білого парасоля не було видно. Втішаючи себе думкою, що так мені й треба, коли я, мов дурень, звірився на вуличного буки, я повернувся і рушив до свого місця. Раптом чийсь голос гукнув мені. А ось і ви, сер. Вам же треба Джека Барріджа, йдіть сюди, сер". Я озирнувся і вгледів Джека Барріджа. Зовсім поруч Я бачив, що ви мене шукаєте, сказав він Але не міг догукатися Ви ж не з того боку галереї шукали Мені було приємно, що враження від його чесного обличчя не підвело мене Дуже вам вдячний, подякував я йому Але я вже й не сподівався побачити вас і свої сім фунтів Додав я, всміхаючись Сім фунтів десять шилінгів, поправив він ви забули про свою ставку, сер. Віддавши мені гроші, він повернувся до свого парасоля. Йдучи з і подрома, я ще раз побачив його. Якийсь волоцюга лупцював худу, зморнілу жінку. Довкола зібрався невеликий натовп і в задумі дивився на ту сцену. Джек відразу оцінив ситуацію і почав стягувати з себе піджак. Гей, hey, ви, шановний англійський джентльмене, Гукнув він волоцюзі. Повертайте-ну сюди, побачимо, як у вас це діло зі мною вийде. Волоцюга був здоровий лобер, а Джек, видно, боксер не першорядний. Не щувся він, як уже мав синець під оком і розтовчену губу. Та, незважаючи на це і не тільки на це, Джек не піддався й урешті таки збив волоцюгу з ніг. А потім, допомагаючи йому підвестись, доброзичливо шепнув. «Ну, чого ти завівся з жінкою, га? Такий здоровило! Трохи мені не всипав. Щось тобі, мабуть, голову шепнуло?» Цей чоловік мене зацікавив. Я дочекався його, і ми пішли разом. Він розповів мені про свою домівку в Лондоні, на Майлендрод, про батька з матір'ю, про менших братів та сестер про те, що він хоче для них зробити. Доброта не наче сучилася з усіх пор його обличчя. Багато хто з перехожих видно знав Джека, і кожен, побачивши його червоний круглий вид, мимоволі починав усміхатись. На розі Гай-стріт нам зустрілася в бога дівча-підліток. Розминаючись із нами, вона промовила «Добрий вечір, містер Баріч!» Він моторно обернувся і піймав дівчинку за плече. — Як, тато? — Знову без роботи, містер Баріч, адже ж фабрики всі позачинялись, відповіла дівча. А матуся не полегшало їй. — За що ж ви живете? — Джиммі тепер трохи заробляє, містер Баріч. Він видобув з жилетної кишені кілька саверенів і тицнув дівчинці в руку. Вона, затинаючись, забурмотіла слова подяки. «Ну, годі, годі, мала!» – перебив він її. «Неодмінно напишіть мені, як не налагодиться у вас. А де знайти Джека Баріджа, самі, знаєте?» Увечері, гуляючи по місту, я опинився біля готелю, де жив Джек Барідж. Вікно обідньої зали було розчинене, і з нього лилася в туманну ніч старовинна застільна пісня. Заспівував Джек. Його гучний, життєрадісний голос, мов подув вітру, своєю людяною бадьорістю вимітав із серця всю негідь. Він сидів за столом на чільному місці серед веселої компанії. Я трохи постояв, дивлячись на неї, і світ здався мені не таким похмурим, як я його тим часом уявляв. Я вирішив, що відшукаю Джека, коли повернусь до Лондона. І якось увечері справді вирушив шукати той завулок біля Майлендрот, де він мешкав. Тільки но я звернув за ріг, як просто на мене викотив Джек, правуючи двоколкою. То був чепорненький екіпажок з добрим конем у запрягу. Поруч Джека сиділа охайна зморшкувата бабуся, і Джек відрекомендував її мені як свою матір. «Я йому топчу, щоб він яку небудь кралю біля себе задовив, а не таку стару бабу, що тільки всю картину псує», – мовила старенька, злазячи на землю. «Таке скажете», – відповів він, сміючись. Теж зіскочив додолу і віддав вішки хлопчакові, що нагодився тут. «Ви у мене матусі, ще в будь-якій кралі носа втрете». Я завжди обіцяв своїй матінці, що колись вона їздитиме у власній колясці Звернувся Джек уже до мене Правда, матусю? А вже ж, а вже ж, відповіла старенька, жваво переступаючи вгору з ходинками. Ти в мене добрий син, Джеку, гріх нарікати Я зайшов слідом за ними до вітальні Всі, хто був там, аж засяяли, побачивши Джека і дружно привітали його радісними словами. Двері за мною зачинились, і старий непривітний світ застався за ними. Мені здалось, наче я перенісся в країну, населену героями Дікенса. З бездонних джекових кишень з'явився тютюн для старого батька. Величезне гроно тепличного винограду для хворого сусідського хлопчика, що жив у них. Книжка Генті, улюбленця хлопчаків, для непосидющого шибеника, що назвав його дядечком, пляшка портвейна для немолодої жінки з утомленим одудлим обличчям, їхньої родички, як я дізнався згодом, цукерки для малюка, чи його я так і не зрозумів, у кількості достатній, щоб у того малюка цілий тиждень болів живіт, і нарешті з гордочок нот для меншої сестри. «Ми неодмінно зробимо з неї леді!» Сказав Джек, пригорнувши її сором'язливе личко до свого барвистого жилета і перебираючи товстими пальцями шовкові кучері. «А як виросте велика, віддамо за жокея!» Після вечері він зготував із військи придобрий пунш і почав умовляти стареньку господиню пристати до нашої компанії. Вона довго відмовлялась. Але нарешті здалась і на очах у мене вицідила повну склянку. А для малечі Джек наколотив якоїсь дивовижної суміші, що її назвав сонним зіллям. До її складу входили гарячий лимонад, імбирне вино, цукор, апельсиновий сік і малиновий оцет. Суміш справила сподіваний ефект. Я засидівся у них допізна, вислуховуючи оповідки з невичерпних Джекових запасів. Здебільшого він сміявся разом з нами, і від його гучного, заразливого регуту аж підскакували дешевенькі скляні цядьки на камінь, але інколи на його обличчя набігала тінь якогось спогаду, і тоді воно поважніло, а густий Джек і голос ледь тремтів. Пунш трохи розв'язав язики, і старі батько й мати почали співати синові справжні дифірамби, та Джек урвав їх майже брутально. «Годі вам, мамо!» – сердито буркнув він. «І як я що роблю, то для власної втіхи. Мені до вподоби, коли всім біля мене добре. А як їм погано мені ще прикріше, ніж їм!» Після того я не бачив Джека понад два роки. адже раптом одного жовтневого вечора, гуляючи по Іст-Енду, зіткнувся з ним, коли він виходив із каплички на бар Детрот. Він так змінився, що я б не впізнав його, якби не почув, що одна перехожа привіталася з ним. — Добрий вечір, містер Барріч! Пишні баки надавали його червоному обличчя виразу грізної респектабельності. Вдягнений він був у